Egy, két, hár, Nem fél a sötényben. Nem tart az oroszlántól. Nem ijed meg az árnyékától. Nem! Mi magam? Zokon benné? Én csak boltba járok, sajnos kocmában van. Nem! Nem. Keifel Jancsi. Elég! Kiala Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit már itt? Jó reggelt kívánok! Ma 2020 október 9-e van Péntek, a poddas idő 4 perc múlva lesz 4-1-8, ez a Kejfei Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Úgy látom, hogy a redőny odakint le van eresztve. Uh, tehát a hallgatók, a nézők, a netezők, valamint Fiala János, korhatáros 14 éven aluljaknak nem felette és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora, Dani mérhetetlenül figyelmes, és úgy tűnik, mintha meghallotta volna, amit mondok, már csak az a kérdés, hogy igen, jól láttam. Egy olyan redőnyről van szó, amely az itteni a semmilyen mértékben nem befolyásolja, de valahogy a perspektívát, most hogy az életem, a munkám, vagy bármilyen más vonatkozásban növeli a perspektívát, ezt most nehezen tudnám megmondani önöknek, minden esetre mint valami óriás póster, fák, virágok, fény, lovak nem vannak rajta. Amelyben bármilyen mondandójuk van, azt most tegyék meg, mert később nem nagyon lesz rá a módjuk. 061877, 0877 az elérhetőségem. 9, 21 fok van, és még az is előfordulhat, hogy ennek meg lesz a duplája. 061 877 egy87 Mondom, a mai menü: Filipov Gábor, Navracsis Tibor, Horváth Csaba, egy rövid ideig ismét együtt, aztán annyi. A távolítemben dörömindoktor.dr. dr. .dr. Janos, ez a nevem kuka.gmail.com Gmail.com. perc múlva lesz 418-061 877 -0877. figyelek, ha van mire. Sajnálom, hogyha sem érdemleges, vagy ha tetszik, akkor örülök, hogy sem érdemleges dolog nincs, amit megosztanának velem. Nézőpont kérdése. Néha nem is kell az embernek ahhoz aludnia egyet valamire, hogy meggondolja magát a tekintetben, hogy valamivel kapcsolatban megnyilvánuljon. Erről az elmúlt napok tanúsága alapján én hosszan tudnék önöknek mesélni, viszont hosszan hallgatok. A vonnaban Filipov Gábor két dolgot gondoltam megemlíteni, de nyugodtan te is erőhozakodhatsz bármivel. Azon gondolkodtam, hogy mi legyen a sorrend, de a Navracsis Tiborra folytatott beszélgetés, vagy folytatandó beszélgetés kapcsán úgy adódik, hogy talán az a megfelelő sorrend, hogy sérti az uniós jogot a Magyar Nemzeti Felső Oktatási Törvény 2017-es módosítása, ezért ezeket a rendezett kérdéseket meg kell semmisíteni, mondta ki az Európai Bíróság. Ez a jogszabályi módosítás Magyarországon csak a Soros György által létrehozott, Közép-Európai Egyetemet érintette az ételet, kimondja, hogy Magyarország által bevezetett azon feltételek, amelyek lehetővé teszik a külföldi felsőoktatási intézmények tevékenységének Magyarország területével a gyakorlását az uniós joggal összeegyeztethetetlenek, és ezzel kapcsolatban megszólalt maga Soros György is, aki azt mondta, hogy ez a döntés a CEU-nak túl későn született, ami ugye abból adódik, hogy Bécsbe helyezte át a tevékenységének jókora részét, és valamilyen próbaperre biztatta az Európai Uniót. Mint korábbi érintett, mint az egyetemdiákja mondat nincs befejező. Hát most sajátos helyzetben vagyok, amit még nem teljesen gondoltam át, mert ez egy olyan ügy, aminek van párpolitikai vonatkozása van. és azon olyan szerződés értek, hogyha olyan ügyben beszélek, nyilvánosan, aminek párpolitikai vonatkozása Hol van ennek párpolitikai vonatkozása? Hát ennek erre jöttek éres reakciók itthon. Tehát önmagában a döntésnek az értelmezése már bekerült a párpolitikai síkba. A el egy amit... pillanat, azt mondd meg Gábor, hogy közéleti témában mondj egyet, ami nem került be a párpolitikai síkba. Hát... Uh... Ilyen élesen szerintem van jó néhány olyan, tehát amikor, amikor mi foglalkozunk témákkal, annak a nagy része nem került be a párt politikai ségbe. Ez most, a, hogyha megnézed a kormánypárti sajtót vagy akár az ellenzéki sajtót, akkor ez most a központjában van a dolognak. De annyit én nagyon szívesen elmondok, hogy nem történt semmi váratlan, minden forradókény szerint halad. Ahogyha visszaemlékszel, akkor nagyjából ezt megjósoltuk, milyen évekkel előtt szinte. Uh... A politikának -e tekintettel kell -e lenni -e arra, hogy egyszer születik majd az ő döntésevel ellentétes döntése egy uniós szervnek, de közben a dolog helyrehozhatatlanná válik, ezért habár vitatják, különböző politikai síkokon valójában a zsebükre lehet ütni, és azt lehet mondani, elvégeztetett. Um... Ez két teljesen eltérő szempont, mert hogy szerintem ez, ez, ez minden ilyen helyzetben kalkulálva van. Tehát van egy politikai és egy jogi szempont a kettő, az, az, az, az amikben ütközhet egymással. De a jogi szempont, szempont az nem. szögletes zárójelben van. Uh -huh. Igen, igen, ez fontos megfogalmazás. Amit egyébként egy kívülállónak most, hogy megszületett a bíróság ítélete, hogyan kell szemlélnie? Tehát, hogyha az egyik oldalon az van, amilyen döntés született, és annak beálló következményeit, az egyetem elköltözését, a másik oldalon pedig egy bíróság ítéletet, amelynek ugye örvén és által jogszabályt kéne módosítani. Ha ez nem következik be, akkor pénzbüntetés szabhatnak ki. Hogyha ezt egyébként egy mérlegre tennénk, mit közben nem lehet rátenni egy mérlegre, az a mérleg mit mutatna? Hát ez viszont már tényleg túlterjeszkedik azon, amiről én nem összesen elmondom neked nézszem közt. Nem, nem, nem, nem, nem fogok. gondol terjesz. erről bármit az átlagpolgár? Hát, szerintem őszintén szóval nem. ismeri -e az intézet a magyar állampolgár, átlag állampolgár, aki nincs igazságérzetét? A mi a köztünk ezzel a részével nem foglalkozik, mert mi közpolitikával foglalkozunk. Ezeknek a javaslatoknak a politikai megvalósíthatósága. De a az közpolitika társadalmi. az nem kapcsolódik ahhoz, hogy egyébként egy társadalomnak az igazságérzete az milyen? De, hogyha olvasod a könyvénket, akkor láthatod, hogy erre vonatkozó megállapítások egyébként szerepelnek a szövegben. De mi nem fogunk olyan anyagot kiadni, amire az állapolgára igazságérzetével foglalkozik. Érdekes sajátosság, hogy a forradalmak országára valójában távolról sem jellemző a forradalmi attitűd, nem igazán vágyunk változásra, új alapokról, pláne kiszámíthatatlan fordulatokra. Egyet kiemelkedően el is bennünk a béke, a belső harmónia, a természet és a környezet tisztelete, valamint az egyszerűség a rendezettség iránti vágy. Nem kizárt, hogy ennek oka is közelmúltunkban keresedő, bár büszkék vagyunk 1848 és 1956 örökségére. Szüleink és nagyszüleink tapasztalataid de a rendszerváltás eltelt évtizedek kis arra tanítottak bennünket, hogy a változás mindig veszélyt hordoz. A ma áldozatai cserébe túl sokszor ígértek nekünk szép holnapot, hogy aztán a tegnapál is rosszabb legyen. Gyanakvok lettünk a reformokkal, a társadalmi kísérletezéssel szemben, ezért még mindig jobbnak tartjuk a kiszámíthatóságot, mint hogy szép ígéretek hatására fejést ugorjunk az ismeretlenbe. Ez ugye nem az igazságérzetről szól, de ahonnan indulunk fejezetnek egy bizonyos része. Uh -huh. Ez a magyarok értéksendjéről szóló fejezet, Úgynevezett értékkutatásokat tenünk be, rengeteg-rengeteg rendelkezésre áll a és ezek a megállapítások ezekből a felmérésekből lettek leszűrve. Ezért mondtam, hogy foglalkozunk ilyen kérdésekkel általánosságban, hogy általában a magyar nem létező átlagpolgár azt, hogy viszonylag bizonyos kérdésekhez még felolvasattal van a részletet a társadalmi egyenlőtlenség és a szolidaritás feltételezett kapcsolatáról, vagy annak hiányáról. Ezekre azért van szükség, mert hogy az ember szakpolitikát tervez, akkor számolnia kell azzal, hogy egyébként a magyar polgárok mit várnak a politikától, vagy mit tűrnek el, vagy mit felnek. Mit várnak a magyarok a politikától? Szerintem, hogyha az általam ismert ilyesfajta tényeket kellene összegeznem, akkor elsősorban ma stabilitást és a jólétük biztosítását. Talán ez nekik a fontos. Oké, okay, és tegnap nem ugyanezt akartak? Hogy, érted, hogy tegnap nem ugye hát tegnap is stabilitást legyen. és nyugalmat akartak meg jó uh -huh. létet. Mikor akartak Igen. mást? Jó. Ja, nem ismerek mindenkorból felméréseket, szerintem ez, ez általában jellemző ránk a 20. században. Illetve ez egy váltakozó dolog, tehát hogyha pont hogyha már az a dolog, hogy a forradalmak országa, akkor vannak itt olyan fellángolások már száz éves amikor ez kicsit megbomlik. Más de egyébként az értékkutatás az az az az azt mutatta, az hogy Magyarország a forradalmak Hogy mondtad? Hogy a, fe, a felmérés azt mutatta, hogy Magyarország a forradalmakországa, hozzá hozzátéve, hogy itt is idézőjelben van, de Magyarország az a forradalmak országa? Hát ez ugye arra utal, hogy a magyarok általában nyilván az oktatásból eredően is nagy fontos tulajdonítanak a, tulajdon, a szabadságharcaiknak, fordalmaiknak. Történelmúrákon? Hát történelmúrák után, de ennek következtében igen. Történelm után mikor tapasztaltuk ezt, vagy tapasztaltad te ezt? Hát a politikai közbeszédnek egyrészt része az, hogy, hogy, hogy amikor a magyar, magyarok szabadságszerezetéről beszélünk, általában, illetve szinte mindig a, a forradalmainkra hivatkozunk, a nemzeti ünneteink között alapvetően a szabadságharcok azon... tudom, hogy te nem egy közbeszédíró szabadszéd. vagy. És ezért, hát nem is írtam közbeszédet, hanem elemzel, és ezért, hogyha te beszélgetsz emberekkel, akkor azért a 56-48 az állandó referencia Szerintem, hogyha köz közéletről van szó, tehát újra- újra elkerül, az emberek valamit gondolnak róla, mondjuk a pragmatika szankcióról nem gondolnak sem hát Mondjuk emberek. az elmúlt időben az elmúlt kettőről se nagyon esett szó az én környezetemben, se 48-ról, se 56-ról, annál több szó esett az sfe ről és az szf való viszonyulás, amiről nagy valószínűséggel nem fogsz megnyilvánulni, mert hogy egyébként az is a pártpolitika mezőjébe ragadne el bennünket. De például az szf való viszonyulás lehetne nézni a szolidaritás oldaláról, de ezt mégse a szolidaritás oldaláról nézem, hanem a forradalom oldaláról, a szó idézőjeles értelmében, és ezek a forradalomnak ez úgy van elzárva, mint a győcsapja. Amikor, amikor közéletről beszélgetünk emberekkel, és velünk ez előfordult már, hogy viszonylag nagyobb társaságban beszéltünk közéletről emberekkel a múltban, így. akkor Bármivel kapcsolatban, amit az általában egyébként joggal felszokott húzni, akkor, akkor felszokták hozni hasonlatként, analógiaként, ellentézként, referenciapontként, bármelyik forradalmunkat, mint a magyar népélek egyik, egyik jellemző megnyilvánulását. Tehát, hogy ez benne van a köztudat csak ennyit akartam mondani. Az aranyból a pragmatika szankció, vagy nem tudom én, micsoda, az, az nincsen benne így. Erre, erre kondicionálva vagyunk. Benne él a magyar köztudatban, a kollektív tudatban a, a, az, hogy a magyar az a forradalmak, a szabadság nemzete, amelyik a múltban mindig így hívtati a szolgányításos szabadságát. Erről szól ez a, ez a mondat. Tehát ez létezik a magyar népülekben. Ez egy érdekes ellentmondás, hogy egyébként pedig a mindennapokban nem ez a habitus jellemez bennünket. És miben igen? A narratíváinkban? Igen, pontosan. Nagyon-nagyon sok olyan, olyan képzetünk van önmagunkról, hogyha a magyar nemzetületet vizsgáljunk, ami Él a fejünkben, mint a magyaroknak az egyik legfőbb jellemzője, és hogyha a mindennapokban nézzük azt, hogy ez ténylegesen mennyire jellemző a magyarokra, akkor látunk olykor ellentmondásokat. Hát én most mondásokat az utóbbiakat látom főleg. Mondjam. Hát igen. De biztos bennem van a hiba. Nem. Az egyébként, hogy ezt a dihotómiát, hogy mi forradalmi nemzet vagyunk, és közben képesek vagyunk úgy élni, ahogy ezt milyen mértékben ragadja meg az intézet a tevékenységét illetően? Olyan mértékben, hogy, hogyha majd lesz egy általános képed azokra a megoldásokra, amiket mi javaslunk, ezekben, és ez az elmúlt 30 év tapasztalata is szerintem, mi a kislépésekben történő változtatásnak a hívei vagyunk, tehát hogy, hogyha megnézed az elmúlt karuncsiónek a nagy reform hullámai, akkor ezek nagyon gyakran uh, buktak el azon, hogy túl gyorsan próbálták ilyen felvilágosult abszolútista módon, amelyetet belevetni. Szerintünk a tartós változásnak az a kulcsa, hogy, hogy az, az sajnos lassú. Tehát hogy hazudik az, aki azt mondja, hogy egy törvényt meg kell írni, és akkor, akkor nem tudom, ilyen kollaptól új oktatási rendszerünk lesz, ennek egyébként most is zajlik egy nagyon érdekes kísérlete az egészségügy átalakításában. Szerintünk, szerintünk a magyarokra szakolózikát úgy lehet szabni, hogyha, hogyha annak van egy magyar fokozatos jelleg. Mennyiben, mennyiben érdekes kísérlet az egészségügy? Ö, jó, most én magam tereltem a szakolózikában, de hát az nyilvánvalóan, hogy Figyelek. valatkozásokra beszélnénk, hogy itt ősi struktúrákat próbálnak most megváltoztatni viszonylag rövid határigővel. Tehát hogyha én kormányzati pozícióban lennék, akkor ez egy ilyen, ezt egy ilyen kockázatos lépésnek tekinteném, függetlenül attól, hogy ezt jónak ítéljük meg, vagy rossznak, ami most zajlik. Igen, csak hát ugye ember legyen a talpán, aki érti azt, hogy egyébként egy szombati megállapodásból kedden hogyan lesz elutasítás már, mint ami például az orvosi kamarát illeti. Hát erre most gyorsan tudnék reagálni, de most nem, nem fogok, mert tényleg nem szeretnék szerződéssegni, ezt muszáj nekem elnézned, vagy remélem, hogy elnézed nekem. Jó, hát én nézem most a sasszézást, amit folytatunk, próbálom követni. De nem mondhatod, hogy ezt nem tiszteltek előre. De tisztás. Tehát ez nem az én szándékomból előadni. Nem, nem, nem, nem, nem. Csak nem, nagy, nem, nagy, nem, nagyon nem, nehéz nem. szexelni ruhában. Hát akkor maradni kell a kocsmában. És é, é, é, a, igen, vagy marad a petting. <laughs> közpolitikai petting, ez egy, ezt, ezt valaki copyright akkor egyen szívesen a nevemet hozzáfűzni. Amikor megjelenik a fejezetek a Demokratikus és Szolidáris Magyarország Alkotmányos Programjához címmel való elegy, akkor, akkor te bennük vetélytársat látsz, vagy mit? Vagy azt hogy miről van szó? Most melyik, bocsánat, <gül> mert nagyon sok ilyet olvasok. Fejezetek a Demokratikus és szolidáris Magyarország Alkotmányos Programjához címmel mutatta be XY vita anyagát egy csütörtöki sajtóbeszélgetésen. Az elegy része ebben, hogy elvégzik ja, az a... ez sz... az együttműködés közjogi szakbizottsága, úgy hívják, ugye? Ez a mellárék igen, a... igen, a... igen, a... igen, a... igen, Igen, igen, igen. Nem, nem látok bennük versenytársat, mert mi nem a... ők, ha jól tudom, vagy jól követem az ő tevékenységet, ők fejezetten egy az egyik politikai oldalnak a, a programját dolgozzák ki, ez más, mint amit mi csinálunk. Nekik lehet... az elsődleges céljuk, hogyha, hogyha jól emlékszem erre, bocsánat, a cím én ezeket nem tudom, de, de olvastam, tehát hogy ők ugye azt mondják, hogy az egész dolognak az a célja, hogy az ellen 2022-ben megnyerje a választást, és ők nem... Tehát, hogy ők egy, köz, ők egy ilyen közvetlen politikai cselekvési tervet alkotnak. Így, így, így, így mi, igen. mi pedig nem ezt csináljuk. Tehát mi hosszú távú problémákra, hosszútávú megoldási javaslatokat, szakpolitikai javaslatokat... Jó, ők egy gyors étterem, hogy ismét kopirájtolhassa magamát. Te meg egy hosszú távú étterem vagy. Ami egy furcsa Mondtad, dolog, de ha van gyors étterem, akkor van lassú étterem is. Igen, van fine dining. Uh, igen, de ugye én nem tudom, hogy a magyarok mennyire forradalmi nemzet, mert te tudod, de én nem tudom, de hogy a magyarok azok a fine szeretik-e jobban, vagy a gyors Hát a pénzük alapján a gyors éttermet. Hát ez nem biztos, hogy csak a magyarokra érvényes. de Ez, ez lehet, az lehetséges, de te itt működsz az intézeteddel az együtt. Mondani, az, azt akartam mondani, az agy a, a, a világban általában nem a, nem a választókat próbálják elsősorban meggyőzni, hanem a döntéshozókat tehát, hogy ugyanúgy, hogy a fine dining sem azzal foglalkozik, aki a McDonald's... De ez a is a döntéshozókhoz szó. Tessék? Ez is a döntéshozókhoz szó. Hát ez egy hosszú vita lehetnek az Lényeg az, hogy szerintem ez egy másik... Leírva ez van? Értem. Szerintem ez a, ez a programalkotás, amit most egyáltalán nem minősítettem, ez egy másik síkon zajlik. Szerintem mi nem vagyunk letétársai nekik és fordítva. Minősítenesse szabad? Hát ez már tárt lenne, nyilvánvalóan. Ha azon a területen dolgozó kelkáposztákat, ahol te dolgozol, és kelkáposztalat most az izé helyett van, összehasonlítasz, az már pártpolitika? Tehát a futók egybe mérik az egymást? Nem, az nem, az nem János. Tehát, szerintem olyan dolgokról beszélünk, amiket te nagyon jól értesz igazából, és most egy kicsit fekeszkedsz. De, de nyilvánvalóan, hogyha beszélünk egy olyan társaságról, amely a jelenlegi ellenző következő választási összelemmel dolgozik, akkor annak minősítéssel, az nyilvánvalóan már egy pár politikai állás. Ezt én értem, csak én most látom a pártokat, és azt nézem, hogy ki fordul hozzád, a... és ki fordul a magyarhoz. Különösen, különösen azt tekintve, hogy mi kelkáposzta vagyunk, ők pedig e, őszi barack, vagy fordítva, tehát, hogy más csinálnak. Ez, ez nem egy jajtöröszt, amiről mi beszélünk, hanem egy laza, hogyha úgy tetszik, akkor szervezet, vagy is, Jól beszélsz, de közben nem, nem azért, azért, azért nem elég agytörősznek lenni, annak is kell látszani. Ez Aha. azért eljátsza az, mintha agytörősz lenne, legalábbis az alapján, ahogy megnyilvánul. Agytörősz mondja agytörősznek, hogy verép. Nem, nem. Én nem emlékszem arra, hogy mondjuk a magyar György azt mondta volna, hogy ők egy agytörősz. Szerintem ők valami valami értelme, értelmiségi szervezkedésnek határozzák meg magukat. De a szakmunkát. Munkat, nekünk, nekünk vannak szakbizottságokat hoznak létre. A hát értem, ez egy politikai munka. A V24 az ugyanaz, mint az L1? Hát szervezeti formáját tekintve igen. Tehát -20 a V21 elnézést már hárommal növeltem, bocsánat. Igen, igen, igen, igen. Ezeket én is mindig összekeverem. Megint nem minősítve egyébként ennek a tagjai, de hogy, hogy amikor megalapult a mi töröztünk, akkor pont az volt a cél, hogy ez ne egy laza ö, értelmiségi együttműködés legyen együttértő emberek között, hanem legyenek egy tartós szervezeti kerete, bármilyen furcsa ha hangzik, de ideális esetben mi évtizedekre tervezünk, nem abban merül ki a tevékenységünk, hogy egy-egy eseményre adhoki ellengyel kidolgozunk. Oké, okay, abban az látható. OTP Ligában termékmegjelenítést hallottak, amiben ti vagytok ott, milyen csapatok vannak? Van a teintézetet ki van még a századig az abban az OTP Ligában van? A századvég szerintem a 90-es éveknek mondjuk a végig egy hasonló jellegű. Akkor most mi van abban a ligában, ahol te vagy? Hát szerintem semmi. Olyan, győztesek vagytok. Vannak olyan, vannak, nem, nem, mi szeretnénk, hogy legyenek, és mindig látjuk az igényt, hogy legyenek, csak eddig hogy nem jöttek létre. A korrektséghez szeretném hogy vannak olyan szakpolitikai kutatóintézetek, amelyek konkrét szakpolitikákra koncentrálnak. Ezek nem általános a döntéshozatnak szóló szakpolitikai ö, víziókat alkotnak. Tehát nem a levegő munkacsoport a légtisztasággal foglalkozik, hogy egy példát mondjak, de ez még nem adja azt olyan értelemben, hogy nem általános szakpolitikai stratégiaalkotás zajlik ott. A század égetői most akkor nem is kell elemezni, talán ezt tudjuk, hogy egy kicsit átalakult az utóbbi. Tehát a Bereczki Csabával beszélgettem másfél órát, de veled is el tudtam volna. Köszönöm a lehetőséget, hogy ez a 20 percet nem helyette, de így adatotta, a saját beszélgetésünk más frontokat érintett volna. Én, én Viszont... Jó reggelt kívánok a vonalban, Navracsics Tibor. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Hát szóval kérem, a múltkor volt a tévében egy vita, Mindegy, melyik tévében, azt nem mondom, hogy az is mindegy, hogy miről volt szó, mert az... lassan tulajdonképpen az egész közéleti csütörtökre vagy péntekre egy ilyen rohanó patakká változik, ami mindig jobb, mint egy rohanó folyó, mert az még több kárt tud tenni a fejemben. Szóval a vita az a jogállamiságról szólt, a jogállamisági jelentésről, a vita teljesen partalom volt, a vitának gyakorlati és elméleti résztvevői voltak, akik még síkokban se nagyon érintették egymást. Ettől függetlenül persze egy vita vagy beszélgetés lehet érdekes, nem volt teljesen érdektelen, de ha utólag meg kéne mondanom, hogy tudtam-e belőle bármit is profitálni, hogy többet tudtam meg annál, mint amit korábban tudtam, akkor ez nem következett be azt a négy embert, aki részt vett benne, azokat intellektuális képességük és a vitakultúrájuk, valamint a műsorban való megszólalások alapján sorba tudtam helyezni, hogy melyiküktől vennék leginkább használt autót, de azt hiszem, hogy a csatornának és a készítőknek, akik ezt a műsort létrehozták, nem az volt az eredeti szándékuk, hogy én megmondjam, hogy a négy résztvevőtől melyikét vegyek használt autót, és itt most ne hangsúlyt, a érti. Miről beszélek? Értem, de sajnos egyik vitát sem láttam, de ezért pontosan nem, nem tudom. De, hogy De, ez de ez, ez én, én most a Lajtoriát engedtem, nem? Mert valójában a jogállamiságról akartam önnel beszélgetni, arról a jogállamiságról, amiről. Van az Európai Uniónak jelentése, de Magyarországnak nincs jelentése saját magáról, önnek van jelentése, mint politikusnak, nekem van jelentésem, mint Fialajánosnak, különböző szervezeteknek van jelentése. E adnak függvényében, hogy mivel foglalkoznak, de a szónak abban az értelmében, ahogy egy orvosi zárójelentés beszél a beteg állapotáról, és orvos orvosgyerek vagyok, tudom, hogy egy zárójelentés se teljes mértében objektív, és abban is benne van egy tól ig, de közel sem akkora tól ig, mint azokban a jelentésekben, amelyekről én beszélek, hozzátéve, hogy egy és ugyanazon beteg, egy és ugyanazon betegségével kapcsolatban nincs, nincsen olyan számú ellentétes zárójelentés, mint amilyen ellentétes számú és tartalmú, ellentétes számú nincs, ellentétes tartalmú zárójelentés van egy adott helyzetben Magyarország jogállamiságával kapcsolatban, és ez ha nem veszi rossz néven, az én fejemet kissé megzavarja, de a kissé az törölhető. Pedig pedig érthető szerintem, mert egy orvosi jelentés azon alapul, hogy az embernek, minden embernek a szív ugyanott van, a szíve ugyanott van, a mája ugyanott van, a van, az esélye ugyanott van, és amennyiben megbetegszenek, akkor nagyjából hasonló károsodásokat vagy problémákat mutatnak. Tehát összehasonlíthatók, illetve azon, van egy azonos értelmezési alap a, a korlapok értelmezéséhez és a kor is van leírásához, de ez azért a politikai rendszerek esetében nem így van, a szív nem mindenhol ugyanott van, egy amerikai elnöki rendszerben, de akkor vegyük ki Amerikát, mint földrajzilag más kontinensen lévő, de mondjuk egy francia félelnöki rendszerben, egy, egy belga szövetségi parlamentáris rendszerben, és egy magyar unitáris parlamentáris kancellári rendszerben nem ugyanott van a szív. Oké, tanárban akkor azt árulja el nekem, hogy miért hasonlítjuk össze a körtét az almával, amikor egyébként is azt tanítjuk gyerekeinek az óvodában, hogy körtét az almával nem hasonlítunk össze, őket egy dolog köti össze, gyümölcs, gyümölcs. Azért, mert az Európai Bizottság azt mondja, hogy azért fontos a jogállamiság kérdésköre, mert az európai integráció szíve, hogy akkor maradjunk az orvosi, Igen? De, nagyon figyelet. Egységes belső piac. Azaz az, hogy lehetőség szerint minden akadályt el kell hárítani. Annak érdekében, hogy a vállalkozók, polgárok, kereskedők... Jó, magyar, magyar, magyarul eh, valamilyen részterülethez kötik a jogállamiságot, miközben a jogállamiság eh, elvileg ennél egy sokkal szélesebb spektrumú terület volna. Hát, Azért nem mondom, hogy részterülethez, mert az egységes belső piac a lelke, vagy akkor a szíve az integrációnak. Tehát mi, ezzel, mi, ezzel, ugye, mi később csatlakoztunk, amikor ez már jobbára, ezt már jobbára körülvette egy politikai konstrukció. De azért az alapító országok, meg annak a politikusai mind a mai napig tudják, hogy az európai integráció döntően egy gazdasági integráció, amire időközben ráépült egy politikai, de a politikai integrációt is már azért építették rá, tehát nem, nem, ez nem úgy indult, hogy azt mondták, hogy kellene építeni egy európai egységes, vagy egy politikai egységet, hanem azt mondták, hogy azért kell politikai egység, mert a gazdasági integráció már elért egy olyan szintet, hogy... Ezt már a Jó, ez nélkül nem tudja Ez nekart. annyira így van, ugye, hogyha az ember olyan felszínesen, mint ahogy én követem, nem értek hozzá. Csak próbálom megérteni. Tehát Követ... azért csak egy szakértővel beszélek. Szóval, ahogy látja az ember, végül is, amikor megszorongatják az Európai Bizottság nem létező tökét, akkor valójában mindig visszamennek a gazdasághoz, miközben Igen. előtte képesek ezt kiterjesztőben értelmezni, Igen. de a németek is a végén azt mondták, hogy akkor ez kapcsolódjon csak a piacra. Igen, igen. Európában egy elhanyagolható, nem elhanyagolható, de egy kisebbség kisebbségtől eltekintve, akik az úgynevezett föderalisták, tehát akik valóban ezt az Európai Egyesült Államokat akarják, amit ugye a, ennek ellenfelei mindig rá is mutatnak, mint a, mint a borzalmak borzalmára. De ez egy, ez egy kisebbség az európai politikai térben. Őtőlük eltekintve gyakorlatilag mindenki alapvetően gazdasági integrációban gondolkozik, és nem nagyon akarna hozzányúlni a nemzetállami... Jó, álljunk meg konflikció. egy pillanatra. Az a fajta szöveg, ami egyébként a piac alapú gazdaságra vonatkozó, de attól néha mégis elszakadó jogállamiságról és jogállamisági deficitről számol be bizonyos országok ö, ö, tekintetében vonatkozásában, miközben ilyen töbletről nem lehet beszélni, mert olyan meg nincs, bár lehet, hogy volna. Szóval ez a szituáció, drága tanár úr, ez mióta van? Mióta foglalkoztatja ilyen mértékben az Európai Uniót a jogállamiság? beleértve, vagy lehetséges, hogy csak a fialával van baj, mert mindig is foglalkoztatta, de egy újszülött fialának minden jogállamiságúi. új. előzmény ha a közvetlen előzményt is ide számoljuk, akkor a 90-es évek közepétől, amikor a, a, a tagállamok már komolyan elkezdtek azzal a gondolattal foglalkozni, hogy nem fogják megúszni az úgynevezett keleti bővítést, azaz a, az akkor frissen felszabadult közép- és kelet-európai országok felvételét az Európai Unióba. Hol járunk időben? 90-es évek közepe, 94 95 és akkor vetődött fel az, hogy igen, de éreztek-e ezek az országok már Mert Mert egyébként politikailag... ez már akkor foglalkoztatta az uniót, miközben mi még fasorban se voltunk? A, a, hát akkor kezdte el foglalkoztatni őket, amikor a fasorban megjelentünk. Akkor már megjelentünk, mert ugye maga a csatlakozásokkal később volt. Ó, hát 94-ben, igen, de 94-ben beadtuk már a csatlakozási kérelmünket is. És, és mások is, tehát velünk együtt gyakorlatilag a nagy vita arról, hogy vajon ö, ö, olyan több csatlakozás legyen, és első körben csak a visegrádi országok ö, csatlakozzanak, ö, vagy pedig úgynevezett nagy flotta csatlakozás, tehát az összes Jó, felett... magyarul azt megelőzően ön nem emlékszik arra, hogy ez egyébként problémaként jelentkezett volna. Hogy a poli... Igen, no, most ez, ez, még ez sem a jogállamiság, ez alapvetően demokrácia kérdésként jelenik meg. É, de nem... Ezt mondják a... demokrácia deficitnek? Nem, a demokrácia deficit... Az... az már ennek egy alfaja. a demokrácia deficit, nem, korábbi anyukája, mondjuk, mert a, a demokrácia deficit még az uniós intézményrendszerrel kapcsolatban született meg, és azt mondták, hogy a demokrácia deficit ott jelentkezik, hogy miközben egy országban, általában egy európai országban a parlament hozza meg a legfontosabb döntéseket, Igen. és a kormány alágal rendelve a parlamentnek, Igen. alkotmányosan, most nem a politikai konstellációról Igen. beszélek, közben az Európai Unióban mindez úgy néz ki, hogy nem az európai parlament hozza meg a legfontosabb döntéseket, hanem a tanács, a tanácsban pedig a tagállami kormányok képviselői vannak, vagyis miközben a tagállami szinten a törvényhozás az, ami a legfontosabb döntéseket meghozza. Az uniós szinten a végrehajtó hatalmi ág, azaz a kormányok képviselői, ráadásul nem sajtó nyilvánosan, ugye a tanácsülések akkoriban még különösen nem voltak nyilvánosak, és ráadásul az Európai Bizottság, mint kvázi-európai kormány, semmilyen formában nem. Jó, akkor két fogom. kérdés is van mindjárt. Az egyik az, az könnyebb. Vajon ez a nyilvánosság, ez ö, miért nem teremthető meg, hiszen ez a nyilvánosság most sincs meg? Ö, hát annyiban megvan, hogy most már kötelezik a tanácsot például arra, hogy amennyiben jogszabályt fogad el az ülésén, akkor online közvetíteni kell az ülést. Ez most is interneten megtekinthető. Tehát, ha tanácsülés van, akkor a, az állampolgár, ha fölmegy a tanács honlapjára, ami a e, eu, akkor be tud kapcsolódni a tanácsülésnek a, a nyilvános részébe, hogyha éppen jogszabályozik. És az európai parlamentnek, hogyha is üljön, föl az európai parlament honlapjára, akkor online be tud kapcsolódni. Azt a igen, a de, de a nem jogszabályjal kapcsolatos vagy az európai az bizottságülései, azok tudtom, hogy nem nyilvánosak. Azok, azok nem nyilvánosak, ez így van. Miért? hát például a kormányülések sem nyilvánosak. Oké, táványos. rendben van, a szexuális életünket se így éljük, de ugyanakkor mégis van egy nyilvánosság iránti igény, ahol az ember vagy maga az unió, vagy maga a struktúra hol, hol húzza meg a határt, és milyen alapon. Igen, de én itt a reakciós állásban vagyok. Személyes tapasztalataim alapján azt kell mondanom, hogy abban a pillanatban, amint kamera elé kerül egy politikus, onnantól kezdve szerepel. Ilyen szakma, ezt kell tennie. Nem, ez nem, nem, nem ne, ezt értem, ez, de... Ahhoz, hogyha döntést, a kompromisszumos döntést akarnak elérni, ahhoz sokszor arra van szükség, hogy ne legyen kamerad. Jó, én akceptálom önt, amit mond, nem fogadom el, de akceptálom, sokkal jobban akceptálom önt sem, mint hogy ezt kikezdeni a mi viszonyát, mert ez csak hozzáállás kérdése, és mint torna azt tudom önnek mondani, hogy fiam csak akarni kell, de rendben van. Ezt a volt, ezt meghagytam végül is, nem ez a legfontosabb. De a másik kérdés az ugye egyrészt, Egyrészt ugye volt ez, másrészről pedig hol akadtunk el? Demokratikus deficit, demokrácia, hogy demokrácia kérdésként indult az egész Igen, az mert, mert hogy egyébként ilyen demokrácia deficitet... Ja igen, e tudom, hogy... kell Covington még... E és mi nem áll be változás az Európa-tanás és az Európa-parlament között? Vagy a kérdés úgy kell tenni, hogy beállt-e? Beállt, beállt, azóta. Tehát nő a, a parlament jelentősége? Igen, igen. Ma már a legtöbb kérdésben az Európai Parlament társdöntés hogy okay. a tanács. Ez valójában az Európai Uniónak a demokratizálódási folyamataként, vagy eredményeképpen tudjam be? betudhatja annak. Mi uh, igen, volt az eredetileg az oka annak, hogy az, ahogy a folyamat nem, nem ebből indult ki, hanem hogy az tanácsnak volt primátusa a parlamenthez képest? Hát azért, amiért például az ENSben is nem az Euro, nem a, a, az ENSZ parlamenti közgyűlése. Az, ami a minden dönt, hanem a biztonsági tanács mondjuk, amiben a tagállamok, a jelentősebb tagállamok képviselői vannak, hogy ez egy nemzetközi együttműködésnek indult, ez nem államnak indult, mert nem egy egységes politikai rendszernek indult, hanem az európai közösség annak idején eleve úgy indult, mint egy nemzetközi gazdasági, egy több oldalú, tehát multilaterális gazdasági együttműködés. Volt ennek egy elődje az Európai Szén és A közösség Unió az 50-es évek elejétől, ahol, ahol nem a tanácsnak volt a legfőbb döntéshoz a hatásköre, hanem a, a bizottság elődjének a főhatóságnak. Ő hozta a döntéseket, ami egy nemzetek fölötti testület volt, de amikor a római szerződést már 57-ben aláírták, hogy létrehozzák az európai gazdasági közösséget, akkor már a tagállamok úgy gondolták, hogy jobb az, hogyha a saját kezükben fogják a, a döntéshozatali hatásköröket, és, és nem egy ilyen nemzetek fölötti testületnek adják oda. Oké, okay. e, akkor eljutottunk ide. Azt kérdezem Öntől, hogy visszatérve a, a fű sodorhoz amikor jogállamiságról van szó, akkor abban, hogyan jött létre az a felépítmény, ami eredetileg nem volt része ennek, és nem a piacgazdaság működésével volt, vagy van alapvetően kapcsolatban, hanem valami mással is, bár amikor számszerűsíteni akarják, akkor fogja magát és visszamegy a piacgazdasághoz, mert ott egyébként jobban tudja magát kifejezni. De ha egyébként nem, ha szabadon engedik, akkor mindenféle egyéb területre is képes ezt a jogállamiságot kivetíteni, vagy megpróbálni valamiféle négyzethálóba hálóba vonni azt is. Igen, itt szerintem, a, itt szerintem a, magyar, a magyar ügyeknek döntő szerepe volt, mert, mert itt jött az, hogy a jogállamiság, ugye a jogállamiság az alapvetően jogállamisági kritériumrendszer az egy alkotmányogi kategória. Tehát ugye legáltalánosabb szinten azt jelenti, hogy mindenki a törvények uralma alá van vetve, senki sem mentes a törvények uralmától, és aztán ez részteteiben le lehet bontani, hogy mi van, mi, mikre van szükség ahhoz, hogy ez még teljes egészében érvényesüljön, de azok alapvetően közjogi vagy alkotmányjogi kategóriák. Viszont amikor Magyarországgal kapcsolatos viták elindultak 2010-11-től tulajdonképpen, a 10 végén indult el a médiatörvénnyel, és aztán bíráknóddiazása és a többi, és a média első körben még nem is jogállamisági vitaként indult, meg nem is annyira erősen uh, ment rá a bizottság, hiszen a bizottság, ha utazik, delegálta is az Európa tanácsnak, tehát a Strasburgi székelyű Európa tanácsnak azzal, hogy ő nem ért hozzá, tehát a, és aztán végig csak egy ilyen kisegítő szerepet játszott az egészben. De alapvetően jogi, közjogi problémaként indult, de ahogy az Európai Parlament is bekapcsolódott, úgy vált a közjogi érvek úgy, úgy okay. bővültek ilyen a között, Innen Mi Innen folytatjuk, de olyan. azt árulja el, hogy Magyarország mennyiben játszott e tekintetben. Tehát hogyan sikerült nekünk elérni azt, amit korábban egyetlen tagállamnak sem? Hát itt szerintem ennek alapvetően politikai okai voltak. Na, politikai és kulturális, meg, meg, meg kockáztatom. Tehát a, a, ugye én nagyon, 10 és 14 között én rengeteget foglalkoztam ezzel, rengeteg emberrel tárgyaltam, nagyon érdekes antropológiai tapasztalat volt, különböző európai politikusokkal próbáltam kideríteni, hogy kinek mi a baja a rendelkezésekkel, mert valóban úgy volt, még ha azt is mondják, hogy persze mi ezt rossz indulaton raktuk így össze, de minden kifogásot megoldásuk valamelyik másik tagállam, jogrendszerében megtalálható volt. Nem hát, arról van a... ez szó, és akkor hagyok magának igen. egy menekülőt, de ha nagyon nagy baromságot mondok, akkor elnézést, hogy húztam az időt, hogy ez nem kicsit olyan, mint az alkotmány és az alkotmány szelleme? De, de mert ők azt mondták mindig, hogy a kontextus az, ami más. Igen, és ez, ez, ez igen, ez azt mondja, hogy az alkotmány szelleme. A kontextus. Tehát ők azt mondták, hogy rendben van, ők érték, hogyha szó szerint veszik ezeket a rendelkezéseket, ezek abszolút megfelelnek a jogállamisági kritériumnak, de a kontextus, és ha megkérdezte, hogy mi a kontextus, akkor azt mondták, hogy az a kontextus, hogy kétharmados többséget aratott a Fidesz, hogy uh, uh, lecserélte a, a főbb állami, tehát az állami szándezőszék, a hú, mi is volt akkoriban még, nem tudom még, különböző főbb állami pozíciók élén álló embereket, és ráadásul ezek közül több olyan is van, aki korábban fideszes politikus volt, vagy fideszes köthető, szakember volt. Tehát ez az a kontextus, ami nem egy exakt jogi. Ön egyébként ezen viták folyamán elnézést, ugye nekünk nem korlátlan időnk van, hogy közbekérdezek. Ezekben a vitákban önben a jogtudós, vagy a jogot ismerő ember és a pártpolitikus azok milyen arányban volt jelen? Tehát hogyan de ugye arra akarok rákérdezni, hogy kerül-e a Navracsics, mint bármilyen más ember abba a dihotómiába és abba az önellentmondásba, hogy mást mond benne a szellemi munkás és mást mond benne a pártember? Ö... Vagy nem vallja hát... be? De bevallom én a hát régen volt, de nehéz eldönteni, mert ugye vitáról vitára változom. A mi pozíciónk alapvetően jogi pozíció volt, a velünk szemben ülők vagy állók pozíciója nagyobb részt politikai pozíció volt. Ebből adódóan... Jó, de hadd kérdezzem meg, jogi... ha így fogalmaz, a mi pozíciónk, amit én tökéletesen értek, az egyben születése pillanatában is az ön pozíciója de. volt? Nem. Ez a magyar kormány a tulális kozúciója. Erről beszélsz. A magyar kormány minisztere ok. vagyok. Igen. Oké, akkor segít nekem abban, ami számomra önmagában egy talány, hogy ezt ön minden egyes alkalommal hogy teszi magáévá, miközben Isten ments, hogy most elkezdje nekem beszélni a lojalitásról, mert az tökéletesen értem. a két például, dolog az különböző. Én, én bizonyára ön számára is ismerős az a magyar önkiszolgáló ABC-ben lezajló helyzet, amikor az ember a pénztárnál háborog hogy ez miért ilyen és miért ennyibe kerül, Így. és a pénztáros Igen. a cég képviselője azt mondja, hogy nekem mondja, hát én még miket tudnék mesélni erről a cégről. <gül> Most ez nekem nem szimpatikus. Tehát aki, aki vala, vala, vala, valahol van, valakinek fölvállalja a, a, a társasági identitását, vagy nem tudom. De akkor mi az kalajarításhoz jutunk? Álláspont. Hát de, de ez erről van szó. Én egy álláspontot kérem, amikor a Magyarország minisztere vagyok, akkor nem Nagves és Tibor szabadon levegő értelmiségi vagyok, hanem egy és Tibor Magyarország minisztere, annak a kormánynak a minisztere. És szerencsés dolog, ha. se volt magas vérnyomása abból adódóan, de, vagy bármi más. Se... Igen. Ezt azt mondani, egy szerencsés eset ez, amikor az embernek túlnyomó többségében a személyes álláspontja egybeesik az általa képviselendő állásponttal, de nincs olyan miniszter, nincs olyan miniszter, hangsúlyozom még egyszer, nincs olyan miniszter, aki időnként ne kerülne konfliktusba az általa képviselt állásponttal. De ez, de ez teljesen, nincs olyan szélszers, vagy nincs olyan igazgató vagy nem. hát nincs olyan, Tehát vannak szabad foglalkozások, és vannak kötött foglalkozások. A kötött foglalkozásoknál elképzelhetetlen, hogy az ember időnként ne kerüljön konfliktusba az általa képviselt Jó, hát itt a konfliktus képviselet a képviselet mértéke és annak feldolgozási módja lényeges, de, de még mielőtt elvinném ezt erre, ebbe az irányba, még egyébként engem roppant mód érdekel abból adódóan, amit mond, abból adódóan önmagában itthon is létrejön egy kontextus. Tehát nem csak Nyugat-Európában jön létre, hanem itthon is létrejön egy kontextus, amit egyébként e, itthon sem nagyon érzékeltetnek, csak akkor, hogyha az szükségessé válik. Hát én szerintem az úgynevezett nyugat-európai, tehát az a kontextus, amire Nyugat-Európában hivatkoztak, az nagyjából a hazai kontextus volt. Ők, hát egy hazai egy... kontextusnak egy olyan vászorra való kivetülése, ahol egyébként nem úgy élnek, mint itt. Tehát a konfliktusnak ez egy külön plusz oka. Hát és ráadásul egy, egy holland számára, ahol, vagy egy belga számára, ahol a tipikus az, hogy, hogy 15-25 századékos támogatottsági tartományban eső pártok közül van sok a parlamentben, és három, négy, 5 párti koalíciók jönnek létre ahhoz, hogy kormány tudjanak alakítani, egy párt, amelyik kétharmados többséget szerez a parlamentben, és utána egy párti vagy hát a KDMP-vel koalíciós kormány tud e, alakítani, és ráos, új, úgynevezett új demokráciával jön, mert mi azért még mindig nem vagyunk ön a térképe, ja, De azt árulja el, mert egyébként ugye bennem az van, csak roppant kevés időnk van amire egyébként mindig utálok hivatkozni, mert ugye mindig a beszélgetőkön múlik, csak hát Horvátsaba idejére is tekintettel kell lennem és 28-kor el akar köszönni, vagy 27-kor, szóval, hogy maga a jogállamiság ezügyben egyébként mit fejez ki, hiszen itthon most, egyebek közt azra, azért bezenkednek, ahogy a kúria új elnöke kiválasztásra került Varga Zsé András személyében, akinek egyébként bírói gyakorlata sincs, de az alkotmánybíróságon dolgozott, de megterembálja menet közben, hogy ő egyébként a kúria elnöke legyen, és egyébként, hogy a kúriába bekerüljenek mind az azok az alkotmánybírók, akik egyébként jogi státuszokat tekintve némileg rímelnek Vargassi Andrásra, és egyébként az itthoniaknak a jogi érzete, demokrácia érzete, a kettő nem ugyanaz, mégis egymásba játszik, azt mondja, hogy hatalompolitikailag, hatalomgyakorlásilag a dolog teljesen érthető, mégis egy olyan mechanizmus tesz lehetővé, ami jogilag rendben van, mégis az emberben belül deficitet kelt. Ezt csak azért mondtam el önnek, hogy valami konkrétumot is mondjak a jelenből, jelenből. El, el akarom önnek mondani, hogy hol akarom tetni azt, amiről egyebek beszéltünk, miközben nem akarom ebben az egy dologban konkretizálni, mert az totálisan igazságtalan lenne. Számomra ez politikai kérdés, nem jogállamisági kérdés. Akkor lenne jogállamisági kérdés, ha nem változtattak volna jogszabályt és a jogszabály sérelmével neveznek ki új elnököt, a, vagy választanak maguk új elnököt. A Igen, elnökére. csak azt érti, az a probléma, hogy politikai eszközökkel ezek szerint úgy lehet bele egy rendszerbe, hogy közben azt a politikai re rendszert nem lehet hibáztatni, mert hogyha az magának a jogállamiságnak a buborék jellegét fenntartja, akkor tök mindegy, hogy a buborékon belül mi van, mert a buborék épségben marad. De a jelen helyzet most az, hogy van egy olyan politikai többség, amelynek kétharmados, most jelen esetben nincs kétharmados, de egyébként a választások eredményeként két Önnek ebben tökéletesen igazából, csak el szeretném kerülni azt a helyzetet, hogy azt mondja nekem, hogy ön az apám, és én tiltakozom az ellen, amit ön mond, és azt mondja ön, hogy te a fiam vagy, Neked a demokrácia felfogásod addig, amíg az én fiam maradsz, addig ez, és akkor azt mondom, hogy apám ne haragudjál, de a mi kettőnk közötti viszony a demokrácia viszonyunk, demokrácia felfogásomra nem lehet kihatása. Tehát, hogy a kétharmad megfogal, az én demokrácia felfogásomra, de faktó hatással legyen abból adódóan, hogy de júre alakíthatja, abban van valami észbontó. Nincs, nincs. A jogállomiság része a demokrácia egészen. A egy nagyon fontos előfelelő. De nincs. én ad azt mondom, hogy ebből adódóan a kelet is lehet nyugat, mert a politika ezt megváltoztathatja, miközben egyébként a kelet és a nyugat nem politikai kérdés, de egyébként politikai akarattal meg lehet változtatni. Uh, nem, nem lehet megváltoztatni, az égtárnak megvan az a sajátosság. De az Köszönöm, elnevezést igen, ezentől a keletet, a nyugatnak írjuk a nyugatot, meg keletnek. Elnevezést igen, de szerintem nem az a lényeges kérdés, hogy meg lehet-e változtatni a kelet és nyugat elnevezést, hanem utána az emberek elkezdik -e használni, vagy nem. Mert ha elkezdik használni, akkor minden ember van, akkor elfogadták az emberek de az a igazságszolgáltatásban való be, bekövetkező változás. Ezért az nem égtáj, az, ön, ön, az ebben egy intézményi kérdés. Az egy intézményi kérdés, ez, intézményi kérdés, de az az intézményi struktúrának a stabilitását az én szememben veszélyeztetheti, az ön szemében pedig nem. Ö, igen, de innentől kezdve ez nem jogállami segítségére, hanem az ízlésbeli kérdés. Igen, tehát ez egy politikai, innen egy politikai vita, amit meg lehet. Igen, csak ebben a beszélgetésüket tettenére azokat a beszélgetéseket, de <coughs> egy egész kiváló partner, hogy elkezdünk sakkozni, aztán egy bizonyos pillanatban, ha valakinek az az érdeke, akkor elkezdünk biciklizni, aztán utána Igen, elkezdünk Igen. dámázni, Igen, aztán utána Igen, elkezdünk Igen. bridgezni, és ez akkor eszembe van. jut apukám, aki azt kérdezte, hogy játszunk vagy hülyéskedünk. Igen, ez így van, ez így van, Ere, e, és erre, ezekre a vitákra tökéletesen... Jó ez a, ez a hasonlat, ez így van, ez így van. De hát az ember ilyen. Nem Jó, én nem tudtam, hogy ez öt túsa. De Jó. minden, minden emberi vita öt túsa, mindig. Jó, mindig csak a, a politika tetszés szerint vált. Jó, oké, okay. uh, innen folytatjuk. Bizgalmas volt nekem. viszont Köszönöm szépen, viszont! Ez A vonalban horvát Csaba, és akkor 27.30-kor elköszönök, és tiszteletben tartom az idődet, az úgy jó? 27.30? Igen. 27. Igen. Husz, jó, 27? Mhm, okay. uh -huh, igen. Jó, akkor 27. Azt kérdezem tőled, hogy neked van-e választásod a tekintetben, hogy beszéljünk a csömöri felújjáróról, beszéljünk a 85 éves zuglóról és a diszpolgárokról, de itt van előttem kiegzetelve beszélgethetünk zugló új rendőrkapitányáról, beszélgethetünk a biodóm jelentésről, ami azért nem csekéség, tehát azért ezt ha elém rakták volna, akkor azért azt mondtam volna, hogy de ezt most nem fejezem be. Aztán beszélettünk arról, hogy négy ajándékoldalt akar magának a főváros minden ingyenes budapesti újságban. Mit szeretnél ebből az étlapból? Hát, vagy egyiket egy sem. A, szerintem kezdjük a felüljárást. Én próbálnék a szélesebb, a szélesebb érdekeket érintő ügyekben Helyes. maradni, hogyha ezt elfogadhatjuk rendezőként. Úgyhogy kezdjük rögtön a a Csömöri Végei vár felüljáróval, ami egy meglehetősen elhanyagolt felüljáró. Beruházási programként el kellett volna kezdődnie egy, hát egy szőnyegezésnek, tehát egy újra és kis rekonstrukciónak már tavasszal, felvonultak az építők, és akkor kiderült, amikor elkezdték bontani a, a felületet, hogy sokkal nagyobb a baj, nagyon súlyos korróziós problémái is, statikai szerkezeti hibái vannak már ennek a felüljárónak, akkor meg kellett állni, újra tervezni, olyan technológiát találni, és kiegészíteni forrásokkal, hogy azt szerint meg tudjanak. E, Horváth meg Csabával, Zugló minálni. polgármesterével beszélgetek a beszélgetést, a Zuglói önkormányzat támogatja, hogy ő beszélget velem. Jelen pillanatban ez a felüljáró, ez le van zárva, vagy használható? Le van zárva, ki, kizárólag a BKV járművei tudjon, tudnak rajta áthaladni, pont azért, hogy a, az egyébként a közösségközlekedést használók sokkal kisebb És ahogy látom, vagy ahogy olvasom, több mint egy évig ez így is marad, illetve talán lesz majd olyan periódus, amikor autóbuszok se közlekednek rajta. Így van, lehet egy ilyen rövidebb időszak. Valóban az elmúlt fél évben, ennek az újratervezése, műszaki egyetemi vizsgálata, statikai vizsgálata, technológiák, a javasolt technológiák vizsgálata történt meg, ami a szélső értéktől, hogy el kell bontani az egészet és adonatújjat építeni, egészen odáig terjedt, hogy jó, de ha el kell bontani, az legalább három-négy év annak a kivitele és egy újat építeni, és akkor tényleg senki hova azon a környéken, ezért olyan technológiát kellett választanunk, ebben egyeztettünk a BKK-val, illetve a főváros vezetésével, hogy olyan technológiát válasszunk, hogy az a lehető legrövidebb időn keresztüli munkát jelentsen és újra használatba vessék, és ezért egy acélszerkezetes megtámasztás, plusz kiegészítő szerkezeti munkák, és persze az eredetileg is tervezett szőnyegezés került be a beruházási programba, és most már érdemben elkezdődnek a munkálatok, hát érdemben egy gyors közbeszerzési eljárást követően. Elindul a munka még ebben az évben, és valóban nagyjából egy évbe kerül, hogy a munkálatokat el is végezzék. Tehát addig nagyon korlátos lesz a környék közlekedése, nagyon sok problémát jelent ez az úgdóiaknak és a palutajaknak. de hát sajnos időnként el kell szenvednünk. Ez egy olyan felüljáró, amit évtizedeken keresztül elhanyagoltak. Tarlósék nagyon keveset költettek felüljárók és a hidak javítására, Például a Lánc ennek az egyik áldozata, amelyet már az eredeti tervek szerint 2011-ben fel kellett volna újítani, ehhez képest a közbeszerzés alapján jó esélye jövő márciusban indulhatnak el a munkálatok. Lehetővé teszem számodra, hogyha akarsz egy leágazót, hogy, és ehhez a megteremtette a lehetőséget, amikor arról beszélt közgyűlésen, közgyűlésen kívül, hogy egyéb iránt, hogyha sorra vennék mind azokat a hidakat, följárókat, utakat és még nem tudom mi minden sorolt a főpolgármester helyettes asszony, amelyekhez egyébként hozzá kellene nyúlni, mert azoknak az állapota azt megkívánja, hogy ezt a lejárót akarod-e használni különös tekintettel arra, hogy vajon ezeket a nép mennyire bizalommal használhatja, miközben tisztáztuk, hogy senki nem fog beesni a Dunába a Lánchídról, ha csak bele nem ugrik, de az, hogy akarod-e látva láttatni, hogy függetlenül attól, hogy az 14. kerületi zuglói vonatkozása bír-e vagy sem, valójában egy állapot leltárát a fővárosnak, hogyha meg tudná nézni az egyszerű állampolgár, akkor mit látna. Igen, hát azért az ullót érintően is van még felüljáró, aminek az állapota hasonlóan felújításra szorul. És a városba... például a leg. Hát ez mondjuk a Fogarasi csömörinek csömöri a, a felüljárója, ami szintén felújításra szorulna, de ott van. Elnézést, amikor te azt mondtad, hogy szorulna, akkor valójában mi áll szembe mivel? Hát szemben az elhanyagoltsággal. Nem, nem. A, az elhanyagoltság áll szembe a pénztelenséggel, tehát mind múlik az, hogy az mennyi használt. Hát szemben azzal, amit tüt, ami Tütök a mondott, Tütök a főpolgármester helyettes azt, hogy mondott, hogy sajnos a az előző 9 évben 100 milliárd forintnyi híd és felüljáró felújítást mulasztottak kell elvégezni. Ez a hiány, jelentkezik akkor, amikor arról beszélünk, hogy el kellett volna indulni. Oké, de az, az, az általad említett felújárót mi választja el, vagy mit különbözteti meg a csövörítő? Jobb nem állapotban nem van éve. még ahhoz képest? A műszaki állapotában nem sok minden választja el, de most nem szeretnék újabb és újabb ilyen vizsgálatok tárgyába belemenni. A problémát jól jelezte az, amit elmondott főpolgármester helyettes asszony, hogy Budapest nagyjából összes felüljárója és jelentős mértékben a hídjai. Lánchíd, Petőfőhíd, ezek olyan állapotban vannak, hogy haladéktalanul kellene felújítani őket, ehhez képest az elmúlt években, majdnem egy évtizedben nem történt velük semmi, és ez megbosszulja magát, például akkor, amikor nálunk a vár felőjáronnál kiderül, hogy használhatatlan, és eddig is csak a istennek, meg a szerencsének köszönhettük, hogy nem történt gond. Ennek a felújítása már nem volt haladó, jó, de mondok egy másik példát az ülői óton a, a népligetnél lévő felüljáró, ami a, az autópályás, vagy a, a rep, repteres felüljáróként ismernek az emberek többségében. Minden nap alatt az a az egy, az egy nagyon jelentős csomópont, sajnos olyan állapotban van, de hát erről majd később, hogy a buszok már csak a belső sávban közlekedhetnek a szélső statikai szempontból nem tartjuk megfelelőnek tehát ilyen állapotban van és ez e, nyilván feladatot ad és amikor majd azt le kell zárnunk az sem lesz egyszerű kérdés a város Jó, ha már itt tartunk vagy, a nyugati téri feljárónak annak eldőlt a sora vagy avval mi a helyzet? Hát, e, az egyébként statikailag rendben van csak e, a... Orbán Viktor miniszterelnöknek a szép érzékét zavarta mert hogy neki a kommunizmus jutott eszébe róla legalábbis ezzel érve magyar, hogy az, az, e, az marad Uh, át lehet alakítani a csomópontot, tehát van rá megoldás, de ott nem indokolt mondjuk 10-15 milliárd forintot ma holnap elkölteni erre, mert egyébként az a felüljáró rendben van, és szolgálja... Orbán Vítonnak a, a szép érzék, az mennyiben jön ide, az nem fővárosi kérdés, hogy ott felüljáró legyene, vagy sem? Dehogy nem, dehogy nem. Tehát... Uh, tarlósa, ami annak idén egyezett. Jó, hogy ez így, így került szóba. Oh, akkor, így, akkor, így, akkor, így, így. akkor valami kimaradt az én emlékezetemből. Eh, azt áruld el nekem, hogy e tekintetben egyébként a főpolgármesternek most egy emellettel följebb mentünk. Eh, a logikája számodra osztható vagy szorozható-e, hiszen ő egyébként nem a Gálváni híd ellen beszélt elsősorban, hanem arról, hogy talán ezekre a feljárókra és hidakra kéne költeni azt a pénzt, ami a Gálváni hidra lesz költve független attól, hogy arra is szükség van, de ez égetőbbnek tűnik. Értem én, hogy összehasonlíthatatlan dolgok vannak összehasonlítva, mentségemre legyen mondva, hogy ezt nem én pendítettem meg, hanem Karácsonyi Gergely nem, tökéletes maximális egyetértek a főpolgármesterról. Az alapvető probléma az, hogyha elfogadjuk, hogy van egységnyi pénz, amit vagy a Budai Vári kormányzati egyedre vagy a stadion vagy éppen a városliget beépítésére fordít a kormány, és időnként még infrastruktúra fejlesztése is jut, nem olyan túl sok akkor miért nem a város prioritásai szerint, tehát a fontossági sorrend szerint történik meg ennek a felhasználása. Karácsony Gergely erre hívta fel a figyelmet, hogy ennél sokkal súlyosabb problémáink vannak, mint egy új híd megléte vagy nem léte. A meglévőknek a megtartása és üzemben tartása egy sokkal értékesebb feladat, mert az a mindennapi életünket szolgálja, hogy ezek, ezek működjenek és használni tudjuk őket. Akkor menjünk Zuglóba. Zugló mit tudsz annak érdekében tenni, hogy a Zugló tulajdonában lévő tárgyak, ingatlanok Uh, ingóságok amortizációjának megfelelő módon újítsa föl, és tartsak karban őket, mert hogy ez egyébként sajnos ma Magyarországon uh, nem uh, helyi, hanem egyszerre országos és helyi probléma, vagy rosszul látom? Uh, nem látod rosszul. A probléma a következő, hogy az önkormányzatnak nincs annyi forrása, hogy ezeket a úgy tetszik amortizációpótló felújításokat folyamatosan elvégezze. Tehát egyfajta tűzoltás folyik, az a fajta ígéret, ami a kormány részéről évekkel ezelőtt elhangzott, hogy áttérnek a feladatok finanszírozásra, az egy hazugság, sokkal több feladata van az önkormányzatoknak, mint amennyi pénze, ráadásul ebből a kevés pénzből kell majd még most a szolidaritás oltárán is áldoznunk, mondván, hogy a válság az az önkormányzatoktól ugyanannyi pénzt igényel, mint a kormánytól csak hát sokszor elmondtam, hogy az a befizetett 100 egységnyi adóforint, amiből mi 2,5 ot kapunk vissza, az nem ugyanazt a lehetőséget jelenti a kormánynak, mint nekünk. Nekünk 25 kell kigazdálkodnunk valamennyi feladatunkat, a kormánynak maradt 97,5 fél és nekik valahogy beleférnek a stadionok, belefér a Városliget, a Budai Vári kormányzati paloták, és akár 50 milliárdért egy vadászati kiállítás, még minden válság közepette is belefér. Jó, ha már itt tart. És pont ezek a prioritások, és pont ezek a prioritási eh, differenciák, különbségek, ami mondjuk egy normális városvezetést és a kormányt elválasztja, hát ez egy kibékíthetetlen ellentétnek tűnik, hogyha baj van, akkor miért a vadászati kiállításra költünk, miért nem mondjuk eh, a... Turizmus Budapesti megsegítésére. Értem azt, amit mondasz, és még visszatérnék Zuglóra, hogy te mi alapján, vagy a közgyűlés, vagy a bizottságok mi alapján döntik el azt, hogy a pénz hogyan menjen az amortizáció függvényében. De még miatt ezt kérdezném, és hál' Istennek az időse sürget bennünket, mert erről nyugodtan beszélhetünk akár a jövő héten is, azt kérdezem tőled, hogy milyen áthidaló megoldást tud jelenti Pénzügyileg az a fél százalékos újraindítási adó, amit végül is minek a függvényében fog majd kivetni különböző paraméterek alapján a főváros? Hát ez sokat tudna segíteni, tehát ez a fél százalék, ez, ha közel 300 milliárd forintnyi iparüzési adót nézzük, akkor a, és az két százalék, akkor ennek a negyedével számolhatunk. Jó, de az ugye, ugye itt azért ez csökkentő tényező, hogy az 5 milliárd forintnál nagyobb iparüzési adóalapa rendelkező vállalkozásokra vonatkozik ez. Igen, ez, ez körülbelül a felét jelenten. Azért Én mondom, az, hogy ez mindjárt... Milliárd. Így van, de a 30-40 milliárd forint, az a mi megközelítésünkben egy komplett láncid felújítása. Az, hát, hogy, ez, el, hogy amire, ez a fővárosi... nincs pénz, tehát amit a láncidat például úgy fogjuk felújítani, mivel saját forrásunk már nincs, hogy erre hitelt fogunk. Jó, de Öröm, azt mi alapján hitel, dönti el majd a főváros, hogy ezt kivetik-e vagy sem, hiszen a legutóbbi közgyűlésen erről nem volt szó, a főváros érdekegyeztetési gyűlésen esett erről szó. Hát nyilvánvalóan akkor tudjuk kivetni, hogyha egyébként a kormány ebben nem tesz mert. Milyen módon e, tud keresztbe tenni? Akár jogalkotással, akár jogértelmezéssel, értelmezéssel. A fővárosnak nem önállóan van ilyen típusú vagyon- vagy adómegállapítási joga, tehát vannak bizonyos, bizonyos jogszabályi feltételek. Ugyanakkor mi nem az adóért küzdünk, tehát nem, nem az a kérdés, hogy mi szeretnénk, hogyha több adót fizetnének a vállalatok, hanem azt szeretném, hogyha lenne a fővárosnak és kerületeinek pénze arra, hogy az alapfeledet ezt tökéletesen értem, de ahogy Ami én, jogos. Ahogy én kiveszem, ha, ilyen jogszabályt ezek szerint a közgyűlés nem hozhat a kormány izéje nélkül. Hát én azt mondom, hogy a kormány meg tudja vétózni ennek a végelhajtását. A. Ez egyébként, Tehát, egyébként a, összességében... ezek szerint a közfejlesztési tanácsa ülésének témája lesz. Vélhetően ez igen, meg hát még 20 másik téma. Igen, tudom. E és Többek között az is témája lesz a közfejlesztések tanácsának, hogy a jövő évben megfizetendő kb. 40 milliárd fornyi szolidaritási adótól tekintsen el a kormány tekintettel ezekre a feladatokra, amelyeket viszont el kell végeznünk. A biodóm, azt tudom, zuglóban van. Igen. A biodómra vonatkozó pénz. Pill... Ma, ma még biztosan, ma még biztosan. Igen, Igen. még holnap lehet, hogy nem. Hát ha átrajzoljuk a térképeket, akkor akár változhat. Csak ez egy érdekesség. Például a Margit-sziget angyalföldön volt található a harmadik kerületben, egészen addig a pontig, amíg a kormány ki nem rajzolta belőle évekkel ezelőtt, és ma már a Margit-sziget, csak ezt nagyon kevesen tudják, tulajdonképpen úgy Budapest 24. kerülete, hogy nem lett átszámozva. De nem része a főváros 23. kerületének. Tehát ha úgy tetszik egy offshore-sziget a város közepén. De biodom... csak egy érdekesség. Értem, tökéletesen értettem. Nem gondoltam közbevágni. Ha már itt tartunk, akkor egyébként te pontosan attól a területtől, ahol a biodon van, szívesen megválnál? Nem. Értem, csak egy ö, példa volt, de nem analóg. Értettem. Azért ennek az Enviroduna Kft. 2020-nak a jelentése azért... Ö, szóval, az az pénzösszeg, Ugye egyrésztről számíthat a, a, a főváros x milliárd forintra a költségvetéstől, x milliárdot vár a Hermina garázs elmaradásából, és van további 5 milliárd, amelyre szintén az államtól számít, mert arra nincs pénze. Na most az, hogy ezt az 5 milliárdot mi alapján kapná meg, az valami tárgyalássorozatnak kell, hogy az eredménye legyen, különös tekintettel arra, hogy a HVG azt hiszem nem teljesen alaptalanul kérdezett rá, hogy az a terület, ami fennmarad a Hermen a garázsból adódóan oda miért szállodát akar építetni a főváros, miközben egyébként a zöld területet akarja növelni, de ott kivágta magát a főpolgármester, hogy egyébként ez kivágás, és azt mondta, hogy az a terület az nem tartozik a klasszikus város területéhez, tehát ezzel kapcsolatban őt nem lehet számon kérni. De arra jelen van valami gazdasági eh, hivatkozás, hogy hogyan fogja megindokolni a fővárosi ezt az 5 milliárdot adja oda a kormány? Hát, eh, Alapvetően a többi részét is, tehát ugye a beruházáshoz mind a szakmai alapokat, mind a területet a fővárosi önkormányzat biztosította, még tarlósék idejében. A megállapodás szerint a főváros, a főváros helyett a kormány finanszírozza, és nem mellesleg kormányközeli oligarchák építik. Tehát viszonylag kevés fővárosi ráhatás volt, hogy a beruházás sorsa, értéke, a közbeszerzés nagyságrendje hogyan alakuljon. Ezért azt gondoljuk, hogy az úgy lenne tisztességes, hogyha a kormány az elejétől a végéig a finanszírozási munkát elvégezni, és hogyha több lett, mert a vállalkozói összességében több több többért végzik el a munkát, akkor legyen szíves állja a cekhet. És még így is nagyon súlyos teher lesz majd a fővárosi önkormányzaton, hiszen a becslések szerint ennek az üzemeltetési költsége valahol a másfél és két milliárd forint között található, a tehát a bevételen túl. Tehát amint megnyílik a biodóm, ez egy üzemi veszteséget jelentő, de persze egy nagyon jó attrakció lehet, ha jól sikerül a berendezés is, mert az épület az csak az egyik fele de az üzemeltetési nehézségek azok csak utána jönnek. Tehát a de az egy óriási... távon kell ezt a, a finanszírozást. Ezt tökéletesen, tökéletesen értem, válni, de... Én azt szeretnénk, hogy a kormány a beruházást viszont elvégezni. Távol álljon tőlem, hogy mindenféle vizes lepedővel rohangálja, különös tekintettel arra, hogy minden tagadásban van valami állítás, és ez csak furcsa lenne, hogyha vizes lepedővel rohangálnék, de azért az előző közgyűlésnek a felelősségét azért nehéz nem vitatni akkor, amikor hagyták azt hogy a költségek ilyen mértékben szálljanak el. Egyéb iránt ennek a kivitelező projekt nem hozta létre, hanem hagyta az állatkert keverén belül, miközben ez az Embiroduna 2000 bonyolult nevű cég el is mondja, hogy 8-12 ember önállóan kellett volna, hogy ezzel foglalkozon, és tudtommal az előző fővárosi közgyűlés, függetle attól, hogy annak nem Karácsony Gergely, hanem Talós István volt a főpolgármestere, de létezik, hogy én ezt rosszul tudom, a biodóm kivitelezésével kapcsolatban, vagy annak létező, vagy várható anomáliájával, bár várható anomália nincs, semmilyen kritikus megjegyzés nem tett, semmilyen vizsgálatot nem kezdeményezett. Ez már akkor jött elő, amikor Persányi Miklós előjött, az ominózus 20 milliárdtal. Így van. Hát az önmagában az egy elég érdekes dolog, hogy én amikor megismertem ezt a projektet, még Fersányi Miklós tolmácsolásában, személyesen nekem elmondta még sok évvel ezelőtt, hogy akkor mennyibe kerülne ez a projekt, akkor 7,5 milliárd forintról beszéltek. Aztán kicsit később az előterjesztésben ennek már közel a duplája jelent meg, és ahogy haladtak az évek, sokszorozódott az, az összeg. Az, hogy most arról beszélünk, hogy egy eredetileg 7,5 milliárd forint a tervezett projekt kijöne 60 milliárdból, azért az jól írja le a mai állapotokat. Én ezt értem, hogy ezt volt, a fővárosi Hát természetesen a fővárosi közgyűlés semmiben nem volt tisztességesebb, mint ahogy a kormány működik, tehát az árak ugyanúgy szakadtak el az égbe, I igen, mint de... ahogy bármelyik kormányzati beruházásnál. Igen, Ez De egy fideszes vércsap volt ebben az értelemben. Értem, de e tekintetben az akkori ellenzék nem tudott, vagy nem akart elérni olyan sikereket, mint amilyet most a, a, a főpolgármester és a többséggel akar érni. Hát igen, mert ezt mindig a vezető, tehát a város vezető tudja elérni. Ez igaz, de van, közben tán, lehet a ágálni, ágálni a... amiatt, hogy itt probléma van. Még egyszer mondom, ezeket, itt abba hagyom, ilyet, csak ezt ezeket, ezeket, ezeket, ezeket, ezeket a problémákat mi azért menet közben folyamatosan jeleztük, és ezért nem is minden e, ilyen típusú előterjesztést szavaztunk meg, de azt látni kell, hogy kívülről e, jóval kevesebb ismerete van egy ellenzéki képviselőnek, egy projekt, Belső struktúrájáról, mint egy pársoros előterjesztésben azt mondják, hogy jó, hát akkor most ott vagyunk. Okay, Oké, mindjárt 27 kell... van, itt csak azt mondom, hogy ha a jövő hétre találnál valamit, amit az előző ciklusban biodóm kapcsán nem szavazott meg az ellenzék, azt megköszönném. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Én is köszönöm szépen további szép napot. Neked is, önök horvát Csabát hallották, Zugló polgármesterét, a beszélgetést a Zuglói önkormányzat támogatta. Önöki vagyok. Annyit szeretnék elárulni Önöknek, mert én azt gondolom, hogy az őszintesség az egy fontos dolog, hogy sok minden jár mostanában a fejemben, és nem tudom, hanyadi kamaszkoromat élem, függetlenül, hogy ez látszik-e rajtam vagy sem, de végül is nekem nem az a dolgom, hogy minden látszódjon rajtam, de nagyon igyekszem felnőni még mielőtt meghalok, és hát ebben különböző hullámvölgyek vannak, tehát Például, ha nem kisilek be, akkor magamnak azt mondom, hogy ezen már túl vagyunk, holott általában az én életkoromban emberek már általában ezt megtanulták, természetesen ezt most a szó képletes értelmében kell érteni, mert szívesebben beszélek olyan dolgokról, amelyek triviálisak, mint amelyek egyébként inkább vonatkoznak az én életemre. De hogyha most a pisiléstől elszakadunk, akkor azt mondom, hogy a konfliktustűrő képességemnek az edzése, a, a karbantartása, a karbantartására azért nem kerülhet sor, mert az elmúlt évtizedekben, amióta éltem a konfliktustűrő képességemet, ahhoz képest, hogy én milyen konfliktus Vagyok, nem fejlesztettem fel, nem nőtt hozzám, és ez most egy nagyon komoly feladat. És most ezügyben... Naponta tudok bizonyítani, de ugyanakkor a hiányérzetem is adj. Meg hát az életkoromból adódóan nagyon hülyén érzem magam, mert az, hogy a konfliktus tűrő képességem, hogy alakul, azt általában egy ilyen korú ember másokkal nem szokta megvitatni, mert az egy triviális dolog. Annak a vesztéséről számol be, nem pedig a beszerzéséről. Na most tegnap, miután számos eredményt elkövettem, vagy legalábbis úgy éreztem, hogy el tudok könyvelni, amikor lefeküdtem, akkor hirtelen nem a konfliktúózzusságtól való, tehát nem a tűrésképtelenségem jött elő, hanem az, hogy én mindentől megszabadulok. Tehát még nem azt jelenti, hogy nem leszek konfliktózus, csak éppen nem a munkámban. Tegnap annak a határán voltam, hogy mindent az íg a a világán, ami a munkámmal kapcsolatos, a rádiót, a tévét abba hagyom, küldök e-maileket, SMS-eket, az van, köszönöm szépen holnaptól ne számítsanak rám. Végül is ezt nem tettem meg, de ezt el akartam önöknek mesélni, egész egyszerűen, csak úgy. ampasszal, mert belőlem. Van bennem egy ilyen minimális-maximális közötti kurva elegem van. Ebbe egyébként szeretném elmondani, hogy saját magam is beletartozom. 061 877 0877 bármilyen témában. A TV műsorból még 15 és fél perc, a rádió műsorból pedig nagyjából fél óra van hátra, az baromi sok idő. Ebbe természetesen az is beletartozott, hogyha ezt tettem volna, hogy akkor hétfőn nem csináltam volna meg azt a nagy leleplezést, amit így kénytelen leszek megtenni, vagy legalábbis ne kiállok. Györeget! Mares Miklós, jó reggel. Azt szeretném mondani, hogy nem kétségnek onva senkinek a jó szándékát, és teljesen laikusként is kívülről így végighallgatva a polgármester úra lesz a beszélgetést. Értem a biodómal kapcsolatos felháborodás, mert tényleg nonsensz, hogy 70-ből, hogy, 70 hogy lett 60 vagy 70. Viszont Hatból, azt emértem, igen. igen, igen. Azt értem, hogy ilyen Racket Science időszakban a csömöri hídnál azt nem lehetett tudni, hogy, hogy az is többbe fog kerülni. Tehát azt természetes dologként kezeljük. Jó, átgondoltuk, megnéztük, most akkor kiküldjük, és akkor valószínűleg több lesz. Ott egy teljes elfogadás van, a biodomnál pedig egy teljes felháborodás van. Én ezt a kettőt nem, nem tudom egymás mellé, egymás mellé tenni. Értem. Értem azt, amiről beszélsz. Jó reggelt! Jó reggelt, fiatal úr! Este jól játszottunk, fiatal úr. Néztem egysét? Hát, jól játszottunk, az túlzás, nyertünk három hát, e Részleteiben érzen. néztem. November 12-én lesz esélyünk Izland ellen. Úgy érzem. Hajrá, magyarok. Tenisz néz, fogja nézni, elődöntött? Az se semmi lesz, fiatal úr. Azt... Nadal. A, Jokovi, azt, azt hiszem, hogy nem. Tehát most elszakadok a tévétől és a rádiótól. Eddig csináltam, a hétvégén meg, meg, meg nem nézem. Rendben. Szép napot fialak! Át fogom adni. 061-877-0877, bármilyen témában... Jó reggelt! Jó reggelt! Viszonthallás! Jó reggelt! Jó napot kívánok fiol úr. Én Darányi János vagyok. Most egy új dallal jönnék, egy természetvédelmi dallal. Eljátszhatnám? Hát, ha ilyen bű a termés? Igen. Először elmondom a versszakokat, Három rövid versszak Vidéken születtem, ahol mindig zöld a fű. Kőhegy volt a legszebb, már az sem gyönyörű, kibágják az erdőt, a mezőn nincs vadvirág, polgármester, polgármester, mi várhat még ránk? Kedvesem, én tudom, ez neked nagyon fáj. A szelistyei réten soha nem járhatunk már. Bárhogy zöld a szívem, nem változik tán. Polgármester, polgármester, a vihar jöhet már. Hivatali ember, alkalmi istenünk. Te döntesz majd arról, hogy meddig létezünk. Ne számold a pénzed, van már épp elég. Legyél zöldebb, legyél bölcsebb, legyen a bolygón kék Nagyon so, jó, a... nagyon örülök neki. Legközelebb zene következik. Most meghallgattam. Szövegben legközelebb jön a zene. Jó reggelt kívánok. Alkalmi istenünk. Jó, jó reggelt. Meg, Hello? Jó reggelt. Jó reggelt, Éva vagyok. Miért mondta, hogy most elegem van? Nem szeretné tovább csinálni ezt a műsort? Nem értettem egyértelműen. Úgy elegem lett magamból, a körülményeimből, az emberekből köllöttem, elegem lett. Ne csinálja ezt, mert az ők kedveljük ön, és különösen a tavaszi műsor nagyon jó volt. Folytassa, folytassa. Mi a különbség felása. a tavaszi műsorhoz képest? Köszönöm egyértelműen. Azt kérdeztem, mi a különbség a tavaszi műsorhoz képest? Akkor sokkal jobb hangulatban volt, jó kis történeteket adott elő, és kevésbé volt politikai az egész műsor. Akkor jobban önmagát adta. Hát akkor én komolyan vettem a koronavírus járványt, asszonyom. Akkor ön is komolyan vette a koronavírus járványt. Ez az ország jelen pillanatban ugyanoda került, illetve még mélyebbre került, mint a koronavírus járvány előtt. Értem, értem. Köszönöm, és nagyon sajnálnám, ha abbahagyná. Értem, olyan nagyon nem foglalkoztatta, amit mondtam, de megértem, legalább meghallotta az üzenetemet. Köszönöm szépen. Jó reggat! Jó Nekem van ilyen ja érzésem, hogy sokkal többet tud a biodom hátteréről. Én, ha jól emlékszem, hogy a Persány úr lemondása után volt vele nagy beszélgetések, csak ezt nem osztja meg, vagy nem, nem. oszhatja meg velünk, jó? Nem. jó ha megosztanám, okay. se, Ha megosztanám se... Um... Hogy mondjam, itt, aki tévét néz, az látja, hogy én így a kezemmel így a tétovasságomat mutatom. Tehát a, a persányihoz lojálisnak lenni, és a biodómot kritikusan szemlélni párhuzamosan, vagy egy, nem. párhuzamosan lehet egyszerre nem. Igen, igen. Köszönöm szépen. De ezt az élet meg fogja oldani, de szükség esetén belőzhetem az életet, csak hát ez megint egy plusz kegyetlenség. Today, Ez az Enviroduna 2000, vagy nem tudom, mi ennek a neve, ennek a jelentése. <kül> hogyha furies ezen kacagna, akkor én azon olyan nagyon nem csodálkoznék. 2020. Nem, Enviroduna KFT. Nincs benne szám, elnézést. 061877, 0877. Jövő héttől elkezdek sztorizni. Visszatérek egy korábbi hangvételhez. Visszatérek egy korábbi énemhez. Miközben egyébként a személyiségfejlődésemet tovább akarom fejleszteni. Nem, a személyiségfejlődésemmel nem hagynék fel, mert személyiségfejlődést fejleszt, fejleszteni az teljesen értelmetlen, amire egyébként van bennem hajladóság, hogy értelmetlen dolgokat csináljuk, de azt nem nagy nyilvánosság előtt kéne propagálni. 061-877-0877 ne felejtsük, hogy egyben tavasszal ugye maga a tévéműsor is szélesebb körben volt ingyenesen látható, hiszen maguk a csatornak kiosztások mástör, másféleképpen történtek veszélyhelyzetben. Ami pedig a bicebóca frekvenciát illeti, hát az nem lett nem, ne, ne, nem szűnt meg. De nem fogok mindent a körülményekre. Sőt. 061 0877 A feld, a feld, a feld. Megszüntettem. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, Horváth Péter! Kettőt szeretnék mondani, az egyik, az egy emlékeztető, aki szeretné megnézni, ma éjszaka lesz nulla kor ez a film, amiről 70 akart majd beszélni, ez az Olály Judith filmje. A másik az hbo -n. a másik pedig egy kérdés volna hozzád, hogy már egyre többször látok az ATV-ben a, a, a Spirit FM, és interjúkat például, most a Kászler mikrósával látom, az egy egész más, egy nagy stúdióban van, és azért kérdezlek, mert szokták alattkodni alig hogy a vendég ott nálad. az egy másik stúdiója. Az egy másik stúdió, igen. És oda nem fér el a kamera, tehát ott nem tudsz ott dolgozni. Ez a stúdió nem alkalmas arra, az a stúdió pedig nem alkalmas arra, hogy élő lebonyolítású tévéműsor legyen belőle. Jó, csak érdekes. Tehát jelen pillanatban nem, kérdez... nem alkalmas, akarat és pénz kérdése. Igen, igen, hát az nagyobb mindenképpen. Köszönöm szépen. Igen, ez nagyobb is. rossz gombot nyomtam meg. 061-877-0-877. Három perc múlva lesz 3 9 Nálunk. Hát bár az már nagyon rövid az idő. Györeget! Györeget, Fialó úr! A nemes Gábor hiányolom van, tervbe véve beszélgetés vele, vagy... vagy Le, nincs? Lesz, lesz, lesz még. Oké, okay, köszön, köszönöm szépen. Azt akartam kérdezni önöktől, hogy csinálunk egy olyan összeállítást itt az elkövetkezendő pár percben, hogy akik mostantól kezdve majd rádióban, illetve interneten hallgatnak engem, pontosabban mondva a Spirit FM-et, azok fizikailag, pontosabban mondva földrajzilag hol vannak. Ezt az üzenetet még a TV is intéztem, de a műsorból már egy perc sincs hátra, gmail.com ha az internetezők és a rádió van hozzá kedvük, akkor megtehetik, hogy ebben a napsütésben, ami legalábbis itt, ebben a nem tudom hanyadik kerületben van, á, egyben elmondhatják, hogy ott, ahol ők vannak, hogy süte a nap. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt, Fiala úr. Én a Lázár János urat hiányolom nagyon. Szerintem ő többé-kevésbé el van vesztve. Ezt nem értettem most. Azt mondtam, hogy többé-kevésbé el van vesztve. Nagyon sajnálom, mert nagyon érdekes volt, volt. Nézze, ez egy alapvető kérdésre világít rá, amit önnek, ha érdekel, érdekli, akkor szívesen megosztok, és nagyon röviden el tudom önnek mondani. Ugye én igyekszem ebben az étteremben, amit fenntartok, ebben biztosítani különböző fogásokat ez ugye rendelkezésre állás szükséges ez a rendelkezésre állás, ez permanensen változik annak a függvényében, hogy az illető egyébként a hozzám, a rádió műsoromhoz vagy adott esetben a teljes nyilvánossághoz való viszonyát éppen egy nem létező tősdén hovatagsálja. Na most e tekintetben az én feladatom, hogy én meggyőzem őt arról, hogy igenis erre szükség van, ez azt kell, hogy mondjam, hogy egy tízes skálán átlagosan, tehát amilyen te erőfeszítésén ezügyben kifejtek, az meghaladja az ötöt. Ennek a viszonzottsága politikusok részéről sok politikus van, de nem csak politikusok részéről, az pedig öt alatt van, és az öt alatt is nagyon sok van, meg az öt fölött is nagyon sok van. Valójában én most is abban reménykedtem, és reménykedem, hogy ennek egy részét át tudják vállalni a nézők és a hallgatók, de ez nincs feltétlenül így. Ezek a kapcsolatok sajnálatos módon nem kiegyensúlyozottak. Hát, még egyszer csak azt tudom mondani, hogy nagyon sajnálom. Értem, erre. de azt, amit mondtam, arra nem figyelt. De, értem, teljes mértékben értem, és azt is látom, mert én azért az interneten be népni a Lázár művegbe, vagy hogy mondjam, és ott azért nagyon sok érdekes van, és mintha az lenne az tendenciája, vagy az érdeke, a Lázár úrnak, hogy most ne legyen közszereplő. Ebben az a furcsa, hogy tenne volt egy Magyar Nemzet interjú vele, aminek én se mi, tehát egész egyszer nem értettem, hogy az miről szól. Az kicsit olyan volt, mintha egyébként a Magyar Nemzet azt akarta volna, volna tudatni velünk, vagy a Lázár azt akarta volna tudatni velünk, hogy ő még él, és ennek következtében számolni lehet vele, de ez egyébként egy pártlapnak volt a megnyilvánulása, mert az az információ tartalom, ami ne volt, a sokkal kisebb jelentőséggel bírt, mint az, hogy hosszú ide után interjút közölt a magyar nemzet a Lázárral, és én ezügyben egy tízes skálán minél kevésbé szeretnék remlinológus lenni, miközben az ember óhatatlanul az ebben a korban és ebben az országban, aminek neve Magyarország. Hát ilyenek vagyunk, erre nem tudok mást és. Hát egyrészt nem feltétlen vagyunk ilyenek, ilyenekért tett bennünk az életünk, de én például Gőszerűvel dolgozom azon, hogy az ember sokat tudjon tenni annak érdekében, hogy ez ne kövüljön meg, ne ragadjon rá, tudjon mást is produkálni. Vége van a TV ha önök egyébként szükségesnek tartják azt, hogy hallgassanak a felhívásomra, és elmondják, hogy éppen merre vannak, ahol hallgatják, vagy interneten, vagy rádión keresztül ezt a műsort megköszönöm, ha nem, akkor nagyjából hat perc múlva búcsút intek önöknek imáron a szóképletes értelmében, hiszen fizikailag ezt nem fogom tudni megtenni. valaki messengeren küldött üzenetet, ő magyar egeregyen hallgat és süt a nap. 061 0877 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Diósdról beszélek, jó vagyok, és e, itt is jut a nap. És e, azt mondanám még el, hogy e, minden nap ebben a reggel csak Ön hallgatom, ami nagyon tetszik, és az egész vezetési stílusa is. Nagyon szépen köszönöm, majd átadom köszönöm. a fiala úrnak. Halló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Harmadik Kerület Tábor egy gyönyörűen sütanak. Ön egy szép helyen lakik? Az egy szép hely, nem? Igen, igen, elég szép. Mióta lakik ott? Tesét mióta lakom itt? Aha! Majdnem 50 éve megvan a hely. Ez egy ház, vagy ez egy lakás? Most már egy ház, egy kicsi házaska, de ez egy, egy telek volt, amin lehetett gyomlálni. És annak idén ezek hétvégi telek volt? Igen, igen, igen, igen. pontosan mit, mit, mit, mit lát a városból? Mit lát a városból? Mit lát a városból? A városból látom a... A városból látom a megyeri hidat is nagyjából, és egy ronda ilyen, ilyen hőtornyot. Jó, hát akkor óvodán. végül is perspektívája van. Jó reggelt kívánok! Jó kívánok kilánuk fél, ahol megtegyek, lára vagyok. A 16. kerületben a centenárium lakótelepen, akkor is, és most ahogy kinézek, tőlem 200 méterre szépen szült a nap, de pont előttem olyan szűrt napfény van csak. Egy hát is akkor is el kell menni 200 méterre. Jó reggat! Jó reggelt, Köveskálon vagyunk, és gyönyörű szép szíreggel. reggel van. Köveskál az Észak-Balaton? Igen, az a Balaton felvidék Káli medence. És ott uh, mit csinál? Hát uh, nyaralunk. Pontosabban nyaralóban pihenünk hétvégén. És elkezdődött a hétvége? Igen. Teljesen van. Én délután csatlakozom legyen. önhöz. Ha nem is Köveskálon, de csatlakozom a hétvégezők közé. Jó reggelt! Öregje, Nagyirit vagyok, a én lakom, a ideg van, és egy másikat szeretnék, én is pont Lázár Jánosról gondolkodtam, miután a Magyar Nemzetes cikket elolvastam, hogy egy az, hogy, hogy én is úgy érzem, hogy nagyon háttérbe akar szorulni, én egy dolgot nem értek, hogy a miért is szorult háttérbe, ez nem, az ő, ő döntése egy, ő volt. Ő egyáltalán nem akar háttérbe szorulni, ez a cikk, ez pont arról szól, hogy én, hogy én is élek, létezik. Igen, um, és hogy számoljanak vele. Nem vagy. Ezt is üzeni, de ez valami teljesen idétlen módon van benne. Tehát <gül> Igen. ez nagyjából úgy tudatja a magyar nemzeten keresztül, mint ahogy én ma reggel mondtam, hogy majdnem elegem lett mindenből, és kiléptem, csak éppen én ezt nem a magyar nemzet hasábjain közöltem. 061-877-0877 Van bennünk közös Lázár Jánossal, de ettől nem lettünk barátok. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Budapest 10. kerület, fátyolosan, hol sejtelmesen süt a nap. Ennél, és az kőbánya, vagy mi a tizedik. -e? Igen, ez kőbánya. Én valószínűnek tartom, hogy nem, nem vagyok benne biztos, hogy innen az ATV székházából sugározódik ez. A mellő uh -huh, Hát akkor valószínű, Ön is ezt látja. És az érdekelne, hogy van-e valami, valami olyan hátsó elgondolása, hogy ezt most kérdezi tőlünk, hogy ki honnan. Semmi. Semmi. De nem. Nem. nem. Annak idén a Calypso Rádióban, amit szombaton vezettem, talán a leghosszabb ideig volt egy Mit csinál felséged? 5-től 7-ig, ami nem stimmelte, szerintem fél hétig tartott a műsor, és az valami egész elképesztő sikerrel ment. Gyakorlatilag itt ez mostja ez egy ilyen átidaló megoldás volt arra nézve, hogy miután tapasztaltam, hogy olyan nagyon jelentős primér mondandó, senkit nem nyomaszt ennek következtében, vagy nyomaz, de nem akarja közzétenni, akkor legyen ez, és látja, ez működik amikor annak idején ezt felajánlottam, akkor fogalmam sem volt, hogy mit tettem, de az egy korszakalkotó műsora része volt a Kalipszó Rádiónak, oda olyan telefonok futottak be, hogy a falatta a másik. A gyakorlatilag ez volt most a kiindulópont. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt! E, Fiala Jánossal szeretnék beszélni. Azzal a beszél, már ha megelékszik de közben velem. egy hölgy beszél a telefonban. Az hát, a igen, fút, mert az a le... fázis fáz késés fázis és ja, is beszélt. Ennyire. Elnézést, Pintér Redit és Brüsszelből hallgatom, és nagyon tetszett, nem tudom kinek a beszámolója, mert a négy éves gyerekemet raktam össze, amikor a, az unió és a demokrácia a deficitről esett szó, szóval uh, még itt, itt élőként és itt az a volt. Is felvilágosító volt. Aha, sejtettem, hogy ő volt a hangja alapján. És mit csinál ön Ötölyebb Brüsszelben? Szépen. Hát a parlamentben dolgozom, a titkárságon, tehát nem politikai vonalon, bár ehhez már nagy naiva vagyok, hogy ezt uh, 12 éve vagyok itt, és olyan nyolc év után... Nagyon sok. <gül> nagyon sok. És nagyon honvágyam van. Ja, és a fő dolog, hogy ködös, párás, ilyen hatoló. Igaz, hogy tíz fog, de biciklivel viszem a gyermeket az óvodába, és azért ott megérzi az ember. Hány a ember a család? Mi ketten, a fiam és én. Hol van a gyerek apja? Itt van Brüsszelben, de nem élünk uh, együtt. De már ott váltak el? Összesen sem házasodtunk, együtt sem laktunk. Szerettük egymást, lett egy gyerekünk. És most már nem szeretik egymást úgy, de továbbra is nevelik együtt a gyereket, így van, vagy valamelyest? Így van, így van. Így van ilyen, ilyen beosztásos, ilyen rotációs rendszerben, vagy nem tudom, hogy lehet ezt mondani. Ön ezek És szerint az magában az aparátusban dolgozik, tehát nem is magyar igen. politikus mellett? Így van, így van, így van. versenyvizsgával kerültem be. Ü 2006-7-ben hát megírja az ember, és ez egy hosszú folyamat, és 2008-ban kezdtem itt februárban. És hát nagyon hosszú, és nagyon honvágy, és minden nap 20 éve hallgatom. Különben. Mi tartja ott? Hát, a jólét. Ez teljesen megérthető, ezt nem állás, kell Ez hát a biztonság, állásbiztonság, tehát közalkalmazottként, egyedülálló anyaként, meg egyáltalán, tehát én, amikor ide kerültem 38 évesen megfogalmaztam magamban, hogy ez, össze a szívem, hogy ez egy aranyketrec, mert... De akkor ezek szerint elég idősen szült, mert már is ahhoz képest, igen, amikor az embereknek gyerekük szoko születni. Van, így van, 46 évesen. Kiszámoltam, kiszámoltam. <laughs> Igen, igen, igen, igen, igen, igen. Hát készülérő típus vagyok. Hát akkor ebben hasonlítunk egymásra? Igen, igen, és akkor elolvastam a három könyvét egy, egy lélegzett vételre, akkor felfedeztem, hogy más dolgok. De hát ez már hát, a maga. Hosszú életűnek kell lenni, és akkor az ember van, elér oda, van. amit maga se tud pontosan megfogalmazni, mert ugye a start az teljesen nyilvánvaló, de a cél az ehhez képest, de önnek ilyen komán nem kéne dolgoznia? Mi dolgozunk, tehát... Há, de ez a vírus miatt van? A... Így van, tehát a parlamentben szorgalmazzák a teljes televörk, vagy magyarul homofist, és a mi osztályunk, mivel egy nagyon jó osztály, egy nagyon összetartó osztály, a maximumot bírta kicikarni a rendszerből, azaz 80-20% arányban dolgozunk 80% itthonról, és 20% bentről, ez heti egy napot jelent, és én kedden megyek be az irodába, ilyenkor itthonról dolgozom. Önnek ott társasága szónak abban az értelmében, ahogy ember egyébként itthon a hazájában, baráti körről beszél, van? Van, de inkább úgy mondom, jobba, jobbára volt nagyon-nagyon gazdag baráti, szóval, hogy mondjam, társasági életet éltem, bocsánat, itt keresem a social life megfelelőt, szóval főleg a sülés előtt, tehát négy éve nyilván, és ez nem azért, mert sebenélek, élek, hanem azért mert kisgyerekes anyuka vagyok, az én barátnőim is kisgyerekes anyukák, és akkor innentől nehezebb harmonizálni, plusz pár... ezek a, között, a kisgyermekes anyukák, között. ezek egyébként a világ számos országából... Magyarok, magyarok. magyarok. képzeljen magyarok. Aha, persze van itt egy erős... Hát számomra megtaláltam a barátokat, főleg sokat jártam az elején a, a kulturális intézetbe, meg, meg vannak ilyen kalandos ismeretségeim, amik még úgy kezdődtek, hogy még itt se voltam, és akkor kedvesen válaszolt egy magyar, mikor például lakást kerestem, és akkor az megmaradt barátnőnek. Tehát 12 éve, igen, megvannak ezek a barátságok, csak hát a találkozások meg. Hát itt nagyon rossz a helyzet, tiltják, meg mindenki fél. Tehát a barátnőim is... Jó, figyelek. ez most a vírussal van összefüggésben. Igen, Tehát igen, az, igen Azt igen, megelőző, de... nem ilyenek voltak a viszonyok. Nem, nem, nem, az első nyolc évem az ilyen teljes ez a szórakozni jár, meg kávézni, meg, meg hát minden, ami elhez színház mozni, minden, ami beleszfér, aztán kisgyerekes anyaként, egyedülálló anyaként mellette még dolgozni is. Tehát ez az utóbbi négy év. Ez, ez, a gyermekapja gyermek az meg. magyar? Igen, Igen. A gyermek hány nyelvű? Hát kettő idézőjelbe teszem a csakot, mert itt sokkal több nyelvűek is vannak, mivel mi magyarok, magyarul beszélünk egymás között, az óvoda tulajdonképpen a rendszer körülötte, az, a bölcsőde, illetve az óvoda. A És ott hol beszél, ilyen. hogy beszél, hogy franciául? ott franciául. Igen, igen, hát Brüsszel nagy része, meg hát, de lehetne választani Flamandot is, csak hát én ahhoz nem tudnék hozzásolni, <gül> meg Nem is akkor a gyereknek lenne egy önálló nyelv, amit nem ért az anyja. Nagyon szépen köszönöm, hogy telefonált. Minden jót kívánok, köszönöm én is, hogy megfagasztod. van -e még bárki, aki itten észreblétetni akarja magát? Némmileg visszahozták az életkedvemet? Van, aki Londonból hallgat. Sokan, sokan tűntek itt fel. Te nem szólal meg, úgy nehéz lesz. Megy a pedmet úgyhogy... Figyelek. Igen, értem. Csak ö, megijedtem, mert én nekem a, a, az alaphangulatomot a napra ö, ez a zene szokta megadni, úgyhogy megijedtem, hogy nem <gül> Hogy elmarad. Nem, tessék, van itt magának alaphangulat. Oké, okay, köszönöm, Uram. Szívesen. Vissza. Látják, milyen kevésen múlik? Ami egyébként nem is olyan nagyon kevés. Jó Azért én a helyetben lennék, nekem bearanyozná a hétvégén, mert ez a komolyan mond. Most is belegondoltam, hogy nekem úgy más... megmelegedett. Értem, Péter, más gondol foglalkoztatnak. De természetesen figyelek mindenre. Jó reggat! Jó kívánok! Már eljöttem ide a telefonot, de azt tettek kérdezni, hogy honnan, hogy ha ki interneten hallgatja, azt honnan hallgatja. Ez mondtam. mondtam. Igen? Igen. Én, én bokoron Nográn megyéből telefonálok, és nagyon érzedem a műsor, de nem is. Azért akartam telefonálni, mert közben follívott a feleségem, és mondtam neki, hogy hallottam a csabával, a Horváth Csabával a intergyút, hogy mit Igen. És, és mondtam, mondtam neki, hogy. A, felül, a úti Uti hogy körbe gyémúval lesz ki. Azt mondja, hogy nagyon később megmondja, hogy hát meg nem is értik, hogy mi van. Bele mondtam, hogy valami érték is sokkal rosszabb állapot, és nem értik azt, hogy miért mehetnek a buszok, talmi autók, miért nem, mikor annak sokkal nagyobb a. miért az önök életében a, a Csömeri úti felüljáró jelentős szerepe bír? Tese? Az önök életében a csöveri úti. A feleségem, mivel nem, mert úgy palota, én nem, én Nógrád megyében, egy kis vagyok most már. Vagy De hát ők külön élnek? Külön élnek? Külön. Hát külön, igen, persze, hát elváltunk a feleségem. Értem. Tartjuk, már. És a fontos én... dolgokat elosztja vele. A... Köszönöm szépen. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, Kovács Zoltán Tamás. Heves megye, heves városából. jól felhős az idő, a nap, És jó volt ez a mai műsor is. Köszönöm. Én is nagyon szépen köszönöm, hogy telefonált. Itt nagyon rendesen viselkedtek a végén igazán. az ember azt gondolom, hogy teljesen visszhangtaladul múlik el, akkor teljesen visszhangtalanul, nem kis visszhanga. Bárki más? óhaj sóhaj panasz. Helyzetjelentés. Merre és hogyan süte a nap? 061-877-0877. Először 061-877-0877, Másodszor. Zero 061877, six Senki többet?